Endaiako martxa irten da gazteluzar frontoitik. Irungu martxa irten da ere txanareta plazatik. Badgera, lauba, Abiatu dira bi martxak. Santiago bat egin eta fiko banamaitu. Zazpi zuzirik elkartuko gaituzte apirilaren lauan, irunen daia artean, aberriogunean. Goizean martxa eta ekitaldia. Ondoren, baskari eta gaialdia gau erarte inungu Moskuplazan. Txosnak, musika, bokatak, aurrentzat eskaintza, dantzaldia eta sortzietatik aurrera kontzertuak. Ze esatek. Trikizio. Deskontrol. Nazioak gara, estatua behar dugu. Datorren igandean aberri egunera. Egiak maiitasuna mitoak itutzo Informazio gehiago independentistak.net atarian